Vi är Super Records ljudtest 1, 2, test... Va? Hallå? Ja, är det Karla Vagn när jag kommer till eller? Vem är det jag talar med? Ja, men fan är du då? Ja, jag är en programledare här. Jag vill prata här. med Jonathan. Mitt barnbarn. Jaha, okej. Okay. Jag har en jävla Toys Rast tidning nu så man ska önska julklappar. Ja, Ja, hallå. Hallå. Uh, yeah. Du har inte Into Bearsuit Records. Ja, vad fan är det då? Den podcast. Vad jag... fan är det? Kastigt? Vad ja, vi... fan är det Det var jättekansigt för jag visste inte ens att man kunde ringa in Nej. till oss. Vad va, va är det? Är, är Jonathan där. Jonathan. Ja, hon är min Jonathan. Hon är min Jonathan. Ja, men det är för fan min döva. Det är dödtag mina vingar. Det är jättearmorat och cracks. Uppe, massa jävla småkoj från vägen och matade till Jonathan. Aha. Ja, jag gillar Jag Ja, prinsessa. du jag ville bli prinsessa när jag var liten, du jävlar, vet du. Jag var i Danmark också. Aha. Ja, men... Ja. Du, vi får nästan lägga på er för min eh, ja. kompanjon kommer snart och vi ska spela in ett extra avsnitt. Ja, en fan i det då? Ja, Anton Alfred. Ja, men det, det låter jävligt äckligt det. Du kan hålla och på och peta på varandra ja. det som ni gör. Nej. Det är dagens ungdom, det är för fan inget pli på dem. Ja. Det vi så jävla förbannad. Vet du. När jag var liten- då var arkivisering en del av samhällsstrukturen- sköt bort- och varenda jävla idiot som yttrar sig- jag skulle stå i fina led- och hålla käften. Och... Vad hårda budförare Men alltså, det låter ju ingen vidare. Nej, det kanske inte var så jävla bra heller. Har inte jag sagt. Det var inte bättre för. Nej, det är inte bättre än nu heller för helvete. Nej. Det är ju bara skit hela jävla tiden. Mm. Jag har klagande jävla- Själ kan jag säga Ja men det var intressant att prata med dig ja, du, Vad heter du nu? Ja Margareta Kristina Jakobsson Och sånt där jävla skit Det är så jävla viktigt med namn nu För man ska ha gamla jävla namn Till sina nya jävla barn Jag fattar för fan ingenting vet. Och döpa sin son till brun... Vad fan heter han då? Bert, Bert eh, Anna Eller någon sån där jävla hennam Alla ska vara jävla ja, men jag har sju söner, Ja Ja, ja, men har du det? Har du kukar i pannan då, eller? Är du helt jävla dum i huvudet? Ja, men det finns ju faktiskt folk som inte identifierar sig i varken ja, men som... Ja, va vad fan? Då inte... vill jag vara en jävla hästjävel, jag Ja, men jag är en häst nu. Du kan kalla mig Capri. Ja. ja. Eller Havre. Ja, men kalla mig för fan... jag men stallpojken. Ja, men jag, kan en... jag kan vara en hingst. Ja. Jag kan vara en manlig jävla... Jag vill vara en underlat, förresten. Ja. Får jag göra lite som man... Vill man måste ju liksom få. Ja, men jag vill jag inte du ut på den här fan samhället. Nej, ja, jag ska sätta upp lite akustikplattor här och så i studion så att jag är mest liksom inställd på det just nu. Ja, men vad fan är det då? Ja, vad fan jag... ska du göra med akustik då? Ja, vad fan det är det då? Ja, det ska bli bättre ljud. Ja, men det jag. blir aldrig bättre. Det blir Nej. bara sämre. Tiden Nej. går. Det är, som säger du blir bättre med tiden, och Men fan, jag är ju för fan snart i gamla är av Inte fan jag då Inte fan, det. Ja. Inte fan det blir det bättre eller? Nej, Mina Duna men... Du bara läker ryggsä över hela jävla min kropp jag kan för fan inte andas utan att skita på mig för fan du, ja, men, men ljudkvaliteten har ju blivit bättre i alla fall, alltså, ja. du, vi har ju ganska bra ljud när du ringer in här till oss ja det hoppas jag, ja. jag vad jag har för synpunkter på samhället ja, vad intressant att prata med dig Margareta ja. Men vi måste nog tyvärr ligga på... Eller vad, vad sa du att du hette? Ja, ja, nej, Var jag, det Margareta? Eller jag vill heller att jag ska kalla dig för Havre? Jag heter Capri. Capri ja, Havre. kort jävla underlag, där. Ja. Jag har ingen jävla inställning. Ja. Jag ska fan... Jag ska operera bort mina armar och ben och sätta fast mina jävla fågelfötter. Ja, och så vill jag en kuk i pannan också. Kan ja. jag ju könsidentifiera mig som en jävla joni... Så när jag hette den? Enhörning. Ja. ja, det vill jag vara. ja. Ja, ja, men lycka till med din eh, transformering, eller vad man ska kalla det. Ja, det är, jag hoppas att det inte går bra. För det gör det aldrig. Nej, jag vill att jag vill ta ett aktiv dödshjälp. Det är det, är det enda som kan lösa mina ja. problem i alla fall. Ja, ja, ja, men där kan vi nog liksom enas ändå. Jag känner lite, lite för dig också, att ja. du ska få aktiv dödshjälp. ja. Ja, ska ja, kan du skapa någon form av donation? Ja, här... vi får väl skramla ihop. Hjälp Margareta att dö. Ja, åka eh, liksom... ja, fan inte med i den här jävla skiten nu. Jo, ha. men ja, ifall våra lyssnare kanske vill skramla ja. ihop lite pengar så kan ni skicka en extra dollar ja. till oss på Patreon. Och så kan vi hjälpa Margareta att gå vidare helt enkelt. Ja, hjälp mig att dö så helvete. Jag slipper det jävla shoutet vet du. Ja. ja. Ja, fast jag var så jag inte. Nu ringer barnbarnen hela jävla tiden. Och man kryssar förr i 12 Det här vill jag jävla en julklapp, ja. mormor. Ja, men dra ut här. Har du jobbat någonting i jävla liv? Ja. Ja. Ja. Dagens jävla ungdom är så jävla trötta och slöja och lata. Och Just... De är hemma och in och ut och jävla djur. Ja. De klä jävla fula, eller billiga... Kaj, det är ju jävla tanke bakom någonting då. Man klär sig, så Jag är ju en skit. Jag är ja. inte, ja, jävla. Det... Just det. Ja. www.patreon.com. Ja, och så, så snedräck Ja, björn, ja, och jävla. Ja, men gå in där och hjälp mig. Och... Ja. Så du får slut på det här? Ja, slut på det här jävla misären ja. som kallas för liv. För ja. ja, men jag, jag ringer upp dig sen då så får vi se hur det har gått. har ja, ja, för fan ingen telefon eller... Mm. Vill du stötta podden och samtidigt hjälpa Margareta Kristina? Ja, då ska du ge dig till patreon.com-beardsoop. Ja, det finns extra material och grejer där också.